Eh, hoje eu vou falar a última aula sobre fé. Tá? Então a gente tem que lembrar das duas aulas anteriores que nós falamos sobre fé. Então nós vimos primeiro a fé como antecipação do conhecimento, como uma antecipação de coisas que você não pode saber ainda, não tem como você saber. Qual é o resultado dessa antecipação? Bom, se você passa ter certeza de coisas que você só vai conhecer depois, ou coisa que você não enxerga, são invisíveis. Isso te dá, obviamente, uma convicção, né? Você passa a viver com convicção, porque eh você tem certeza daquilo. Você não vê essas coisas, mas você tem certeza de que essas coisas são assim. Acabei de começar, Sidinha, fica tranquila. <risos> então se você antecipa essas verdades, eh se você começa a ter certeza de coisas que você não vê, isso te dá uma vida de convicção. Isso te dá uma vida segura. Eu tenho certeza. Né? A certeza nos traz essa segurança. Na segunda aula que nós falamos de fé, nós já tratamos a fé mais como uma confiança, uma confiança, pessoal, E essa confiança pessoal também traz um resultado, um fruto, que é o quê? Que é uma paz, uma tranquilidade. Bom, se eu tenho em quem em quem confiar, e essa pessoa em quem eu confio é forte, poderoso, tô bem, tô tranquilo, tô em paz. Então vê como a fé Ela tem esse esse resultado imediato na vida do cristão, que é trazer uma vida de segurança, de paz e de convicção, sim? Isso é um resultado imediato da fé e ela existe por isso. Você agora não é mais um vacilante. Você é alguém que vive seguro, vive firme, sabe por onde vai. Entende? Se você tem certeza de alguma coisa, você vai se apoiar nisso. Não é, aliás, é isso que nós buscamos o tempo todo, né? Nós buscamos fazer ter certeza das coisas para poder nos apoiar. Vocês vêm aqui estudar, por exemplo. Vocês querem conhecer, né? Se não quisessem conhecer, ninguém vem aqui por causa da da minha beleza, né? Não, não vem. Seria decepcionante. Vocês vêm porque vocês querem aprender alguma coisa. Alguma coisa que talvez vocês acreditam que não sabem. Provavelmente não sabem. Não, eu vou lá porque eu vou aprender um pouco mais. Mas o que é essa busca pelo conhecimento? É a busca por uma segurança. Você quer aprender para não ficar na ignorância. Para ter segurança para agir, para pensar, para viver. Então, a forma da nossa vida, na verdade, ela é baseada nisso, na busca dessa segurança. E o que a fé faz? Ela te traz seguranças de coisas que você não pode alcançar pelo conhecimento direto. Ela vai trazer esse conhecimento de alguma forma. E se não trouxer o conhecimento em si, traz pelo menos a certeza e a confiança que você tem naquilo mesmo que você não conheça perfeitamente. Então esse é um resultado imediato da fé. E só a segurança naquilo que é seguro, só a segurança naquilo que é certeza. A pessoa só anda em segurança se ela tiver certeza do que ela tá fazendo. Se ela não tiver certeza, ela vai vacilar. Né? Ah. Por exemplo, você pega o seu carro, você anda aqui em Santos. E é, e é engraçado, porque você anda em Santos, você anda meio tranquilo, né? Você já nem presta muito atenção nas ruas assim. Porque você já sabe as entradas, as saídas, onde tem a retorno, onde tem o semáforo, onde é mais perigoso, onde não. Aí quando você tem a experiência de ir dirigindo uma cidade que você não conhece, a a, a mínima, qualquer curva, qualquer encruzilhada é, é é um perigo pra gente. Né? Eu eu fui pra São Paulo. Aí eu A gente tava indo para São Paulo lá no hospital, eu dei a foi pela Avenida Santa Amaro, dei a volta na avenida e ia ia atravessar Santa Amaro. Só que eu ia atravessar, na hora que eu ia atravessar, o carro que tava na mesma rua que eu ia entrar. Quase que nós batemos, foi muito pouco. Mas por quê? É, eu não conheço a prática daquela esquina. Então você dirige mais tenso, porque você não é seguro, você não tem certeza de como que é por ali. Aqui eu já sei, por exemplo, aqui na Fonspe na, por exemplo, a gente já sai quando quer retornar, a gente já fica pro lado esquerdo. Né? Que já sabe que agora os retornos eles são no meio da avenida. E quando a gente não quer ficar parado no trânsito, a gente que já é mais espertinha já anda no lado no meio e do lado direito, que já sabe que não vai ficar parado quando um carro quiser fazer a curva. Por quê? Porque aqui eu já conheço, aqui eu tenho certeza como é. Então, a certeza, ela traz essa segurança e essa tranquilidade. Quando a gente não tem certeza de alguma coisa, a gente vacila. É óbvio. Então, toda a nossa vida é uma busca por certezas, para que nós andemos em segurança, porque é o que nós queremos, paz e segurança. Isso é o natural de todo mundo. Então, o agir com fé... O que é agir com fé? É agir na certeza. Na certeza da verdade. Na verdade. Agir com fé é não agir com dúvida. Entende? Você faz algo porque você tem certeza que é assim. Você tem certeza que esse é o caminho. Você está alicerçado num firme fundamento, então você não vacila. Você fala: "Não, é por aqui o caminho. É desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu devo pensar, é desse jeito que eu devo falar. É isso que eu devo falar". Por quê? Porque eu tenho certeza que aqui é o caminho que esse é o caminho. Entende? Viver por fé tem essa conotação que é viver na certeza de estar na verdade. Então a gente pode concluir o quê? Quem age com dúvida peca. toda vez que nós agimos sem certeza de estar fazendo algo fundamentado na verdade, nós pecamos. Por quê? Porque não estamos agindo pela fé. Estamos agindo na dúvida. Vocês entendem esse conceito? Viver na fé é agir na certeza da verdade. Você tem certeza que aquilo que você tá fazendo tá baseado no fundamento divino? Tá baseado na vontade de Deus. Quando você age sem ter certeza disso, eu não tô nem falando agir contra a vontade de Deus, eu tô falando agir sem ter certeza da vontade de Deus, você já está pecando. Já é pecado. Porque o cristão não age assim. O cristão não pode vacilar nesse sentido. Porque ele tem como base a certeza os seus atos, a sua vida se baseia nessa segurança. Se eu tenho fé, eu tenho fé em Cristo, estou alicerçado na sua verdade, meus atos têm que ser baseados nisso. Se meus atos não forem baseados nessa verdade, se alguma coisa que eu fizer não for baseado nisso, for baseado em outra coisa, ou apenas na minha vontade, é ou no meu medo, que é muito comum, isso é pecado, gente. E não sou eu que digo isso. Se a gente pegar alguns exemplos bíblicos, você pega o exemplo de Abraão, por exemplo. Abraão, Deus fala assim: "Ó, oh, vai, pega o teu filho e sacrifica". E Abraão vai fazer aquilo. Abraão não fez aquilo com dúvida. Ele firmemente leva o seu filho Firme mecha, coloca o seu filho sobre a pedra, amarra o seu filho e iria sacrificar o filho. Eles tinha, ele estava agindo na certeza de que aquela ordem foi emanada por Deus. Então ele estava ali cercado na palavra de Deus, na verdade. Então ele não duvidou. Na hora H, o anjo segura e fala: "Não. Era só um teste." Não era a pegadinha do malandro. Né? É a pegadinha do malandro. Não, era um teste para a fé. E aquilo servia como símbolo também do próprio Cristo. Mas a ação, isso que é importante aqui, a ação de Abraão era uma ação de fé. Por quê? Era seguro. Era certo. Ele não vacila, porque ele tinha certeza que ele estava fazendo o que era certo. Não é, por exemplo, não é Deus chega para ele, e fala: "Ó, você constrói um barco que vai chover a doidado aí, vai inundar tudo". Ele vai e constrói. Constrói barco baseado em quê? Na certeza de que aquela ordem veio de Deus, que aquilo era vontade divina. Então ele não vacila. Ele age por fé. Moisés, por exemplo, Eisais ele sai de um mundo palaciano com todas as regalias. Imagine, naquele tempo você ser um príncipe, vá, a gente pode dizer assim, como Moisés era no reino do Egito. Ele tinha todas as regalias, tudo de bom e do melhor. Ele deixa isso para viver como escravo. Por quê? Porque ele tinha certeza que aquilo era o certo, aquilo era a verdade e aquilo era a vontade de Deus. Então ele não vacila. Ele segue, faz tudo e não vacila. Então vê que a fé ela tá ligada a essa certeza. Certeza de atos, certeza de palavra, a certeza de vida. Você pega o exemplo de Raabe, por exemplo, que esconde os espias. A Bíblia Fala de Raabe como um exemplo de fé. E Raabe era uma prostituta. Mas naquele momento ela agiu certa de que estava fazendo o correto, de que estava fazendo o que deveria ser feito. Então ela agiu por fé. Entendeu isso? Ela agiu por fé, porque ela não agiu com dúvida. Ela não ficou, eh, ah, não sei, se eu... o que que vocês vão me dar em troca? Não. Ela falou, não, eu tenho que fazer isso, porque isso é o que deve ser feito que essa é a verdade e essa é a vontade de Deus. Ponto. Então é Tida como um exemplo de fé. Para quem não é cristão, para aqueles que olham de fora, atos como esses são considerados riscos. A pessoa vai olhar para ti e falar: "Você fala, tá louco? Você vai ficar se arriscando? Você vai ficar colocando a tua cabeça em apêndem? Não faça isso." ele tem que ser cuidadoso. É isso que a pessoa vai ouvir. Ah, eu, você vai largar, por exemplo. O cara tem um chamado missionário. Aí ele larga tudo. De repente, para ir pregar no Zimbábue. Aí vem a família, fala assim: "Você é louco? Você tem um bom emprego. E se não der certo, o que que você vai fazer?" Porque para quem tá olhando de fora, isso é um risco Mas para quem tá olhando de dentro, para aquele que tem a fé, esse ato não é um risco. É uma certeza. Ele sabe que ele tá fazendo aquilo dentro da vontade divina. Para ele não é um risco. Para ele é o que ele tem que fazer, porque é a verdade, porque é o fundamento da vida dele, porque é aquilo que Deus quer para ele, ora. Não é um risco, gente. O risco é o de fora. O que olha de fora, com olhos humanos, com olhos carnais, vai olhar sempre um perigo, um desperdício. Mas para aquele que tem fé, sua ação, seus atos, são certos e seguros. Esses homens que eu citei, e tantos outros exemplos na Bíblia, o texto de Hebreus fala sobre eles, mostram que eles suplantaram o medo pela fé. Porque o normal era ter medo, gente. Eles fizeram coisas que pareciam loucura. Eles não agiram segundo a lógica, né? A lógica comum. Não agiram segundo essa lógica. Eles privilegiaram o quê? A confiança que eles tinham em Deus. Por exemplo, Imagine Abraão levando um filho para ser sacrificado. Tem lógica isso? Ele ia e não só ia perder o seu filho amado, mas como ele ia ser sacrificado pelas suas próprias mãos? Isso é loucura, absolutamente loucura. Mas ele não vacilou porque ele estava certo que estava fazendo aquilo na vontade de Deus. Para quem olha de fora, é loucura. Mas para aquele que tem fé, não. Imagine Noé aguentando anos e anos de escárnio. Pessoas passando por ele fala: "Você é louco, você é idiota. Você tá perdendo seu tempo construindo um barco no meio do aonde não tem água, filho. Você é maluco. Você é doido." Imagine você passar anos e anos e anos e anos e anos e muitos anos ouvindo isso, gente. Porque para aqueles escarnecedores, o que ele estava fazendo era loucura. Não tinha lógica, não tinha razão. Mas para Noé não era loucura, porque ele estava certo, que aquilo era vontade de Deus. Então aquela vontade de Deus não deixava ele vacilar. Não é, não é que não era forte. Não é que tinha certeza que estava fazendo certo. E quando você tem certeza que está fazendo certo, você não se preocupa. Você vai firme e aguenta tudo. Aguenta o escárnio, aguenta a dúvida, aguenta a acusação. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E é ponto. Fico imaginando Moisés deixando aquela vida palaciana. Isso é louco, Moisés. Moisés. Você vai deixar tudo isso aí? Vou. Porque é isso que é o certo. Isso me dá segurança. A própria Raab podia ser pega, podia ser morta. Ela estava guardando, escondendo espiões. Mas ela sabia que era certo. Imagina a situação de Pedro, judeusão. De repente começa a pregar contra os religiosos do seu tempo. Ele poderia temer por ser apontado como um traidor. Tanto que ele temeu antes, quando ele não tinha fé ainda. Que ele negou a Cristo. Aquilo foi a absoluta falta de fé. Aquilo que ele fez não foi baseado na sua confiança, na sua certeza, foi baseado na falta dela. Depois, quando ele vê tudo acontecer, aquela certeza bate nele, aí ele enfrenta Se antes ele tinha vacilado na frente de três figuras sem qualquer expressão, depois ele enfrenta o próprio sinédrio. Os próprios senhores judeus religiosos. E diz que não vai mudar um passo da vida dele. E o próprio Paulo que não teme perder a a, a honra que ele tinha, homem bem formado, cidadão romano para ele ele simplesmente fala que aquilo tudo é lixo. Essa é a expressão que ele usa. Tudo isso para mim é lixo. Porque a certeza que ele tinha era outra. Então Paulo já andava na certeza sem vacilar. E o cristão verdadeiro ele anda assim Ele não vacila Mateus 16, 24 Jesus diz assim Se alguém quiser, quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E siga-me O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é Não confiar na sua própria percepção Se você confiar na sua própria percepção, é exatamente o o oposto da fé. Se você confiar apenas naquilo que você vê, que você percebe imediatamente, isso não é fé. Eu não tenho fé que a Jussara tá aqui. Eu estou vendo e sei que a Jussara tá aqui, é outra coisa. Então a fé, ela não tá baseada nessa percepção, ela tá baseada numa confiança em coisas que eu não vejo. Então, negar a si mesmo é não negar que eu estou vendo a Jussara, mas saber que isso não é toda a verdade, toda a realidade. É saber que há uma realidade maior, superior, invisível, e que é em qual minha percepção não alcança. E que é uma verdade que eu posso confiar mesmo em minha percepção não alcançando. Isso é Negar a si, tomar a cruz, o que é? Eu, primeiro eu nego, eu digo assim, ó, o que eu vejo não é tudo Há uma verdade superior e invisível em que eu posso confiar Mas a partir do momento que eu confio nisso A partir do momento que eu jogo minha confiança Nessa verdade invisível Eu tenho que assumir as consequências disso Porque se isso é certeza para mim Não é certeza para os outros. O mundo não vai ter essa certeza. Para o mundo você é louco. É loucura. A verdade da cruz é loucura para este mundo. Por quê? Porque eles não veem isso. Eles só veem a percepção imediata. Você tem certeza de coisas que você não vê, então isso se torna loucura. E isso traz consequências. Que é, o mundo vai olhar para você e falar que você é louco né, vai achar que você é um carola de igreja e de pastor, vai achar que você é um fanático e tudo isso. Entende? Isso é tomar a cruz. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o seguir o que quer? Nada mais nada menos que o ato de fé. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá-la, e quem perder a vida por minha causa, achará-la. Se eu quiser salvar a minha vida, ou seja, acreditar que o que eu eu só posso confiar naquilo que eu vejo. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me perder. Porque a realidade é mais do que eu vejo e percebo. Ela está além. E esse além eu só posso alcançar por fé. Então se eu negar a fé e achar que eu posso me salvar apenas com aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu percebo, aí eu morro. Mas se eu falar, não, não, eu a verdade não é só essa, a verdade é maior, e eu confio. Confio naquele que me dá essa verdade, que é Cristo. Aí sim começa o resgate da minha alma. Vê que quando Cristo andou sobre as águas, os discípulos estavam num barquinho, aí vem Jesus andando sobre as águas. Ah, fantasma, fantasma, né? A Jesus: Não, calma, tem tem tranquilidade, tem um bom ânimo, sou eu. Aí Pedro: Vai lá, ah, certo, se, se és tu, me faz andar até aí. Belo desafio, né? Aí Jesus fala: Então vem, filhão. Pedro sai do barco e vai. E que que é isso? Um ato de fé, porque só para você sair do barco, filho, você tem que acreditar que o que ali tem alguém que tá falando alguma coisa. E o Sandro tá no barco, vem o Edivaldo no escuro e fala assim: "Não, Sandro, pode vir, tu sai do barco?" Não, não faça isso. Você vai afundar com toda a certeza. Se Pedro saiu do barco, é porque ele já teve confiança. Mas quando o Pedro saiu do barco, ele começa a andar sobre as águas e aí bate um vento. E aí ele começa a afundar, porque ele falou: "Ih, me dei mal". Então vê bem, Ele teve um princípio de confiança, mas quando veio a adversidade, o inimigo, ou seja lá o que for, ele vacilou. Isso mostra que, apesar de ele ter confiança, ainda era, ainda era uma confiança pequena e incompleta. Vê que a confiança, ela não é um ato único. Ela deve ser aprimorada, crescida, melhorada, desenvolvida. A fé deve ser desenvolvida. Fé não é um ato único a fé começa pequena e você vai exercitando e tentando aumentá-la para que ela fique cada vez mais forte. Pedro tinha uma fé pequena, mas tinha um pouquinho que fez ele sair do barco. Mas quando bateu a adversidade, ele começou a afundar. E Jesus fala isso: "Por que vocês não confiam, homens de pouca fé, nesse momento do barco?" Pouca fé. Porque a fé foi provada naquele momento. Então a fé, na verdade, a gente só conhece o tamanho da nossa fé quando ela é provada. Enquanto tá tudo em paz, você não sabe o tamanho da fé. Porque a fé ela só é conhecida na provação. Porque é ali que você vai testar o tamanho da sua confiança. A Letícia pode falar: "Fábio, eu confio em você muito. Eu sei que você me protege. Eu sei que se entrar um Alguém aqui, você não vai deixar ninguém me agredir? Aí na hora que toca a campainha lá, ela já corre. Se esconder no banheiro, você não falou que confiava em mim. Ou seja, na hora que aconteceu o problema, a confiança não era tão forte quanto aquilo que falava. A provação Na provação a fé é exercitada e também fortalecida. Porque a fé não é algo único. Ah, eu tenho fé como se ela fosse uma uma coisa só. Em Romanos 5, versículo 3, Paulo fala assim: Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Quando nós temos tribulação, O que que a tribulação faz com a gente? Todo qualquer problema que a gente passe fortalece o nosso espírito, ou não é? A gente fala assim, uma criança que é toda super protegida, que os pais não deixam passar problema, ela cresce uma como uma pessoa fraca. Por quê? Porque não teve as experiências de lutar, de ser contestada de ter seus desejos negados. Então ela cresce com um espírito fraco. Até quando fazem essa campanha impressionante contra o bullying. Eu acho isso muito perigoso. Por quê? Apesar de saber que existem casos de exageros de bullying, né, como eles chamam, mas se torna às vezes uma coisa tão exagerada, que a criança não pode mais passar por experiências de contrariedade na escola. O que é maravilhoso. Eu aprendi muito tomando chute, soco na cara, na barriga, no saco. Tomei de tudo na escola. Isso é bom. Isso é bom. Você aprende que você não é o melhor, você aprende que você não é tão forte como você acha. Você aprende que tem que tomar cuidado quando fala com os outros. Você aprende tudo isso. Uma vez eu cheguei com o olho roxo em casa. Fui brincar com um amigo meu, ele me, eu não esperava, ele me deu de direto. Você não está acostumado, você é moleque, você está acostumado àquelas briguinhas, né? você dá um tapa na orelha, chute. Ele veio e me deu um direto, de direita, eu não acreditei naquilo. Meu olho... Aí eu cheguei em casa e falei, meu pai, que olho é esse? Eu falei, bati no poste. <risos> ele, ah, tá bom. <risos> claro que ele não acreditou. Mas eu aprendi com aquilo, claro. Claro. Outra vez eu fui defender meu irmão, meu irmão arrumava confusão toda hora. Aí fui, ah, e vem para cá. Tum, tom, ele um chute no meio do saco que cai no no meio do pátio, fiquei lá. Ainda fui para a diretoria, pode. Apanhei ainda vai para a diretoria. Aprende. Essas experiências fazem parte da vida de uma criança, de qualquer pessoa. Na nossa vida as tribulações fazem parte. Então, por isso que a tribulação ela produz a perseverança. Porque você passa por experiências e teu espírito se torna mais teu espírito se torna mais forte. Não é qualquer coisinha que te derruba. Não é qualquer não, qualquer contestação e qualquer oposição que te coloca ai, ah, falou de mim, ah, falou contra mim, ah, ele não concorda comigo. Pô, ah, mas por quê? Você não pode ser é é contestado nunca? Contestação faz parte da vida de todo mundo. Entende? Então você começa a ter o seu espírito forte, porque você passa pela tribulação. E aí com a tribulação, você ganha o quê? Perseverança. E na perseverança, você vai insistir nas coisas, você não vai se render em qualquer tropeço. E isso vai trazer o quê? Experiências. Experiências e mais experiências. Eu vou ali, caí, perdi, tudo bem, levanta a cabeça, vou para cá, ganhei. Ótimo. Vou para lá? Perdi mais uma, não tem problema. Levanta a cabeça. Perdi outra, não tem problema. Vamos lá. Opa, ganhei uma aqui. E assim vai. A perseverança te leva a acumular experiência. E aí quando você já tem a experiência, você já tem um espírito moldado, forte, forjado, você já passou por experiências de perseverança, aí, meu O que resta é apenas a boa esperança. É saber que o que vem é melhor. Você já não vai ter aquele espírito negativo que olha para o chão, que acha que está derrotado, você fala não. A experiência já me ensinou que eu não preciso ficar chorando pelos cantos. Que eu posso me manter firme que eu tenho um Deus que cuida de mim, porque nessas experiências ele cuidou de mim. Quando eu caí, ele me levantou. Quando eu ganhei, era ele que estava me dirigindo. E aí você fala que nem lá o, o profeta. Quero trazer a minha memória. Todas aquelas coisas que me trazem a esperança. Que é isso que Paulo fala. Quais são essas coisas? As lutas, as vitórias e as derrotas que te mostram que Deus nunca te abandonou. O que é isso se não fé? Essa confiança que você acaba depositando totalmente em Cristo. Então essa experiência te dá força para não cair. É a experiência da segurança, da certeza que te faz continuar. E ela é contínua, gente. As nossas experiências nunca são iguais e a nossa fé nunca é igual. Há pessoas que têm mais fé, outras menos fé. E é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Então, se a fé é algo contínuo e progressivo, então é o que a gente tem que lutar? Lutar para fazê-la crescer. Senhor, aumenta a minha fé. Ou seja, aumenta a minha confiança em ti. E Paulo fala, em Romanos 14, 8, que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, tudo que nós fazemos é por fé, porque tudo é baseado em Deus. É isso que Paulo tá dizendo. O que eu faço, seja vivendo, seja morrendo, é por Deus. É baseado em Deus, é fundamentado em Deus. Não é fundamentado na minha visão de mundo, mas um fundamentado na visão que Deus revela para mim. Tudo é feito na confiança em Cristo. E lá no versículo 22 ele fala assim, a fé que tens... O que ele está falando aqui? Deixa eu explicar. Nessa passagem ele está falando de uma discussão assim. Um acha que não deve comer tais comidas. Não, isso não pode. Não pode comer essas comidas. Não pode comer carne, por exemplo. E outros falam assim, não, gente, pode, já passou esse tempo da lei e pode. Então Paulo fala assim, olha, na sua boa consciência, se você já entende que realmente não tem problema comer, e realmente não tem, Paulo fala isso, não tem problema, então fica tranquilo, você pode comer. Mas aquele outro que diz que não pode comer, Se ele comer, ele peca. Então vamos dizer, vem aqui, o Paulo é um homem ligado à lei, né? E eu sou um homem ligado à graça, vá. Que era a discussão que ele tinha. Aí Paulo fala assim: "Olha, comer esse bolo é pecado". Eu falo: "Não, não é pecado, porque Deus já me mostrou que ele abençoou e não existe essa legalidade sobre a graça. A graça te permite comer. Aí acaba o intervalo, os dois vão lá e comem. Eu não pequei comendo, mas ele pecou. Por quê? Porque ele fez esse ato sem fé. Se ele queria que aquilo ali era pecado, por que que ele comeu então? Vocês entendem? Então você vê que o pecado, ele tá ligado à consciência também. Isso não quer dizer que o pecado, ele é todo feito na consciência, não é isso. Deus revela coisas que são pecados e ponto. O cara fala assim: "Ah, eu saí com a vizinha ontem, mas eu tô com a minha consciência limpa. Não, era só amor". Não, isso é pecado de qualquer jeito, seja a minha consciência boa ou ruim até porque é impossível ter consciência boa nesse caso. Mas num caso como esse, que é o que Paulo traz, Paulo apóstolo traz, é era uma questão discutível ali. E se ele entendia que aquilo era pecado porque ele foi comer? Então cai aquilo que eu falei no começo da aula. Se você faz alguma coisa que não é por fé e esse ato dele não foi por fé, ele comeu sem fé. Então ele pecou. E é sobre isso que Paulo tá falando. Mas ele também fala assim, ó, toma cuidado você que sabe que essas coisas não são pecado. Toma cuidado com aquele que ele chama de fraco na fé. No exemplo aqui o Paulo. Só dizer. <risos> Aí ele fala assim no 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele aquele que não se condena naquilo que a prova Ou seja, eu tô dizendo que não que aquilo não é pecado, mas também essa minha meu entendimento não pode ser um entendimento só pela minha vontade. Se eu fiz isso, é pecado. Por exemplo, eu saí com a vizinha ontem. Aí eu invento uma desculpa. Não, na verdade, meu casamento não tá bom, então, sabe? É era uma forma de satisfação apenas só para desanviar minha cabeça. Quer dizer, eu inventei uma desculpa que não é de fé. Quando eu falo não é para comer o bolo, é eu posso comer o bolo, isso tem que ser uma atitude assim, eu entendo isso. Porque Deus mostrou que o que entra pela boca não me condena. Então vê que é uma atitude de fé. Eu confio, conheço isso do de próprio Deus. Então vê que os atos eles estão ligados à nossa convicção em Deus. E o que eu faço fora disso é pecado. Ponto. Mas aquele que tem dúvidas, 23, é condenado se comer. Por quê? O que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Eu tenho que fazer uma coisa certa de que isso tem aprovação divina, isso é o viver pela fé. Isso mostra que o pecado envolve consciência. Sempre. Fé não é apenas confiar, e aí que eu quero que vocês entendam também. Não é só confiar. É agir com confiança, é viver nessa confiança, é andar sem olhar para trás vacilante. É ter certeza que segue os passos de Cristo, porque às vezes nós vamos apenas pensar na fé como, ai, eu confio em Jesus. Tá. Você tem certeza que você confia? Você vai ter certeza quando você mostrar ali nos seus atos, nas suas palavras, que você vive de acordo com essa confiança, não é só falar que confia. E na hora H, você vai vacilar, você vai olhar para trás, você vai eh é achar vai fazer as coisas sem certeza, na dúvida. Isso é pecado, Paulo fala agora há pouco nós lemos. O, o autor de Hebreus fala algo também. Ele fala assim, ó, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se comprarás a minha alma. Então, eu tenho que agir na certeza da confiança diz que estou fazendo à vontade de Deus. Se eu vacilei é porque eu não agi nessa confiança. Então eu agi pela minha vontade, então eu pequei. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Veja que a a ideia de retroceder é é é de tudo que a gente faz. Se eu faço alguma coisa, eu tenho que ser na certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Se eu não fiz, eu vou vacilar. E se eu vacilar, é porque eu não tive fé. A fé é o conhecimento antecipado, não é? Que eu falei já. E o conhecimento produz amor. Se conhecemos a Deus, o amamos inevitavelmente. E aí a gente pode entender aquilo que fala João em sua carta, 1 João 4, 18, quando ele fala assim. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo por quê? Porque o amor, ele é fruto do conhecimento. Você só ama, lembra que eu falei isso? Você só ama aquilo que você conhece. Como é que você vai amar alguma coisa que você não conhece, gente? Então você conhece. Você conhece a Deus, você conhece a Cristo. E por você conhecer, seja não tô falando só do conhecimento direto, o conhecimento produzido pela fé também, porque a fé antecipa o conhecimento. Então pela fé você conhece a Cristo, você conhece a Deus. Então você o ama. Mas, e como esse amor está baseado no conhecimento, que é a certeza, que é a segurança, ele lança fora o medo. Entende? Então quem ama não tem medo. Por quê? Porque quem ama está baseado no conhecimento do amado, daquilo que ama. Seja pelo conhecimento direto, seja pela fé. Mas é conhecimento daquele que você ama. E se você ama, você não teme. Porque esse amor é fundamentado. Veja que não é o amor, aquele amor é apaixonado. Um amor apaixonado dá medo. Porque o amor apaixonado não é baseado no conhecimento. O amor apaixonado é baseado no sentimento. Né? E quando é baseado no sentimento, não é baseado na pessoa, mas no que você sente da pessoa, isso dá medo. Dá medo de perder, né? Dá medo de não realizar o seu desejo. Mas quando o seu amor é baseado na pessoa, eu amo a pessoa porque ela é a tal pessoa. Porque ela tem as qualidades ou as características da pessoa. Aí você não tem medo, porque você já ama pelas qualidades dela. Vai temer o quê? Você ama com base no conhecimento. Por isso que o amor lança fora o medo, que se e dá confiança que não deixa vacilar. E aí a gente entende por quê? Em Apocalipse 21:8, um dos tipos de pessoas que a palavra diz que serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, uma delas são os covardes. Mas vê bem, essa palavra covarde Às vezes na nossa interpretação pode parecer errado, né? Às vezes tem pessoas que entendem covarde aquela pessoa que bate na criança, numa criancinha. Ah, ele é um covarde. Não, a a a tradução certinha dessa palavra, em algumas bíblias tá assim, eu não sei como é que tá na de vocês, às vezes vem tímidos. Às vezes medrosos. Por quê? O tímido, o medroso, o covarde, ele não age por fé, gente. Porque se ele tiver fé, ele vai ter amor, e se ele tem amor e fé, ele não vai vacilar, porque ele vai agir na certeza. Mas se ele não tem a fé, os seus passos são vacilantes, é óbvio. Ele não tem fé, ele não tem que se fundamentar, ele não confia na fundamentação. Então ele vai vacilar, será que é aqui, será que é ali? Qual é o destino desse? Desculpa, inferno. é o destino do inferno, porque a pessoa não tem fé e nós somos salvos exatamente por essa fé. Olha que coisa séria nós estamos falando. O Mário Ferreira dos Santos, ele ele falava de uma covardia moral. E a pessoa às vezes não é covarde para brigar, não é covarde para discutir. Isso é até é fácil, né? Às vezes enchei até por impulso. Mas existe uma covardia moral que Mário Ferreira dos Santos chama de é a ausência de coragem ética, que é o medo de fazer as coisas por causa dos riscos que dela advêm. Então, eu não vou fazer isso porque há muitos riscos. A gente imagina se um missionário pensa assim. Mas em quantos riscos passa um missionário que escolhe ir ser missionário na na Angola? Bem, onde é que o cara vai ser missionário na A China. Ele sabe que ele tá assumindo riscos. Mas se ele pensar nos riscos, vai faltar para ele a coragem moral. Né? Então essa coragem é tá adestrita ali junta com a fé. Por isso que o cristianismo não é para aqueles que são eticamente débeis, frágeis. Não é. O cristianismo é para pessoas de moral forte. Por isso a fé não é só uma decisão interior, ela se manifesta nos atos e principalmente nas decisões. Por isso que fé não é só uma confiança intelectual. Ah, eu acredito em Jesus. Não. É uma confiança de vida que tem influência direto nos nossos atos, decisões e convicções. É um abandonar-se em Cristo, vão dizer assim. Para terminar, gente. Eu poderia dar mais uma aula sobre fé. Hein? Caberia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou só terminar falando de um texto. Vou confrontar aqui os textos. Romanos 3, Romanos 3:27. Onde está pois a jacatância, o orgulho? Foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Certo? Aí em Gálatas 2:16, ele fala algo parecido, parecido, que é: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fomos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ponto. Vocês guardarem esses dois textos. Aí a gente confronta esses dois textos, com o texto de Tiago 2:14, em que ele fala assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? E no 17 ele fala assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, aparentemente, são duas coisas contraditórias. Paulo fala que ninguém é salvo pelas obras da lei, mas pelas da fé. E aqui Thiago fala assim: "Mas como assim ter fé sem ter obras?" Aparentemente eles estão falando coisas contraditórias, mas não estão. Inclusive Martin Lutero, o pai da reforma protestante, não entendeu essa diferença. Tanto que desprezou o texto de Thiago, chamando de um texto de palha. Vacilou, não entendeu. Eu até entendo as razões emocionais de Lutero. Ele estava lutando exatamente contra a venda de indulgências, venda de terra no céu, essas coisas. Então para ele, a salvação pela fé tomou uma proporção gigantesca. E era o força dele. Quando ele bateu com esse texto, ele tinha que enfrentar esse texto, ele vacilou um pouco. Mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Veja que Paulo ele não fala obras. Ele não fala assim, a salvação não é por obras. Ele toma esse cuidado, ele fala assim: a salvação não é por obras da lei. Por quê? Porque os judeus esperavam ser salvos pela própria lei, cumprindo a lei, eles seriam salvos. Então ele afirmava que não era pelas obras da lei. Por isso a comparação entre os dois textos não é correta. A ah, a ah, a ah. o confronto entre os dois textos não é correto porque eles não estão falando da mesma coisa. Paulo está falando da salvação, ou não, pelas obras da lei, ou pela própria lei. Tiago está falando de outra coisa. Tiago fala dos próprios atos da vida, dos frutos da vida, das ações. Por quê? A fé não é só uma convicção. Então a pessoa fala assim, ó, ah, eu sou salvo pela fé. Então ele fala, eu acredito em Jesus. Né? Algumas pessoas pensam isso, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Sei que ele fez tudo aquilo por mim. Aleluia! Glória a Deus, estou salvo. Mas a fé não é isso. A fé é uma certeza existencial que faz você viver segundo ela. Você age por ela, você vive por ela e se você não fizer isso, você peca. E é sobre isso que Thiago tá falando. Que que adianta você me falar que você tem fé? Se na sua vida eu não vejo isso, você não age como quem tem fé, então você não tem fé. Entenderam isso? É simples. Poderia dar uma aula, mas acho que não é necessário. Não adianta dizer ter fé se não há ato de vida, porque é nesses atos que a fé se manifesta e é exercitada. Não existe fé meramente intelectual. Guarde em isso, não existe fé meramente intelectual. Ela começa com um pequeno ato de conhecimento, mas ela é a confiança que você deposita em Cristo e ela se manifesta na vida, na vida. Nas no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua convicção, naquilo que você faz e fala. Isso é fé. E é sobre isso que Tiago tá falando. Então quando alguém vier com essa questão A primeira coisa que você diz é o seguinte, eles não estão falando da mesma coisa. Quando Tiago fala de obras, ele está falando de vida. Quando Paulo fala de obras da lei, ele está falando de justificação pela lei. São duas coisas completamente diferentes, por isso elas não se confrontam, por isso a Bíblia continua perfeita. Ela não entrou em contradição de maneira alguma.